عم بعد نارسته شاته به او کلیمه تی دیباجه ذکر کړي عم تور قانون دا وی چې دیباجه کې مصنفین چې کوم ننو د خپل کتاب تعارف ذکر کړي دیباجه محتوا لیکيږي مخ سرهوم تار د انسان, معرفت انسان معرفت را معرفت د انسان را معرفت دشار را ځي د انسان نو پهېديباجې سرهوم تار دی کتاب را ځي د فنې مو نه تعهغو کوم فن کې کتاب لیکه شوي دی او داغی مقام داغفن هم ذکر کی او باعی صلت تصنیف هم ذکر کی شاہ سیب ام تقریباً داغ خبری ذکر کی خدا ارچا خپل اخفل اندازی در شاہ خلاصه دیباجی خلاصہ دار اول شاعث شرفت علم احادیث ذکر کړي وان انها لمثل القران او اكثر پوری وان هذا العلم له طبقات د دې زینا د علم احادیث طبقات او درجات ذکر کړي شيخ阿里 کي اوه طبقه د اسرار الدين دا دريم نمبر کي فوه والله احق العلوم چې تتازو تخاري فوه والله احق العلوم باي دا اوس دا کتابونو دا سپې مفرې دی بدلې بدلې ما سره چې دا کوم ټاپ د زمزم والا ندي کې تیس نمبر صفه دا ولاندې ندي مکرخه د دې ځای نه درجه او مکان د علم اسرار الدین ذکر کړي تعریف فواید د علم اسرار الدین فواید و هو و ان س ته ادديس نهبي د سر السلام دده غ ځای نه د اولم فاصل صدا ببدت نه دی صدا ببدت نه د اصل بشريت کښتا او ان من اعظم ني عامل الله عليہ لدينا روستو 6 چې کوم دنو وایي صلی التصنيف ذکر کوي شدہ تصنیف الہامی دے شدہ تصنیف سشے دے الہامی دے مکمل چکمدنو ٹولا باعث علی تصنیف تفصیل سره ذکر کئی اور استخارہ ذکر کئی او طریقه دی کتاب او وجه تسميه دی کتاب ذکر کړي در دیباجه خلاصو اولنې خبره چې دیباجه کې ذکر کوله ته علم الحديث مقام ذکر کړي شرافت د علمي حديث بلګ زایکی د شاسه په الهامات کی, کی فو یوز الحرمین کې غالبا شاسه په الهاماتو کې ذکر دي شباب ومکاشفه کی ماتا دا ما ته روح د نبی ل سلاو سلام په مسی د نووي کې ناستوم تر جن نه کې او روح د نبی ل سلات او سلام ما ته متشکل شو چې دا هغې نه چې کمو انواات را ووزي او د محدنو په زونو باندې لږي د محدنو په زلوونو باندې لږي نوزه پو شما دا حدیث انوارات تي او د محدیسوی نزلون دا غانواراتو قبلون کی دی. دا محدیسوی نزلون چی دی دا دا غانواراتو قبلون کی دی. دا شاہ سے دا علم حدیث سر اڈیر شغف او ډېر محبت ہو زمانی دا, دا فتنیوی د مخ کې نه دا فتنه شو رشوه ده او چې سمرا نفس پرستی سیوا کیږي چې سمرا نفس پرستی سیوا کیږي د دومره چې کم دنو ستنې زیاتیږي دا نفس پرستی او د خواهش پرستی نشه کوم لویه فتنه پیدا کیږي غاف فتنه انکار حدیث تا فتنه انکار حدیث تا چې نفس دې نه غپا بن کول نشي دا غي نه قیودات ختمي دا احادیث نو انکار شروع کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فتنه پیشن گوئی ور کړی د د پتنې پیششنغوی ورکړی وه چې نوبیلی سلاتو سلام فرمالي وو لافی نه اه اهده کوم مته ک ان حالله عری دی چې کمدونونه ځ او تن لووم ووم چا په خپل فګ باندې ډډه وغلي حال شیر صره مله م د زللو لوالوو فرمیل چې ددي مته کې ان حالا عري کتی نه او ور سره پهې حیث مبارکې اوټکې بل دیشببانانه حالا عري کتیلي بل ریایت چې شبان راغلی چې په ګېډ باندې خ مور اور او راحت پرند دی او ډډه لګولی ده د دې ټکو نه معلومیږي چې دا خواشپرسته او نفس پرسته هغه وخت دا خبره کوي چې ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه چې بنځاله په کتاب کې موږ سمون دیږي دغه موږ لکافری دا موږ لکافری بس نور څه تمنګ ته اړت نشتا یا جنبی رسول الله صلی الله وسلم فرمای شمال قرآن را کړی شو دی دا غی په شانتی نورو ما زنی زونه حلال کړی او زنی زونه ما حرام کړی او پاک روایت کې نبی علیہ السلام فرمایل و انها لمثل القران او اکثر و انها لمثل القران او اکثر دا چې ما کوم حلال کړی او حرام کړی دی یادو قران کریم عمر دی او یادو قران کریم نه لکسي وادي یادو قران کریم نه لکسي وادي نوبي عليه صلوات والسلام د ریوايات حیثیت هغه حیثیت د وحي دی انا دې چې دا وایي انذا او نبی عليه السلام دې ځان نوي دي اصل کې چې څوک انکار حدیث کوي هغه یې مرتبه د نبی عليه السلام نه پیژني هغه نبي عليه السلام صرف د مبلغ او د مخبر حیثیت ولر کوي چې نبي عليه السلام صرف یو مبلغ دی او مخبر دی الله تعالی د طرف نه بس دا وسه داوی جداد الله کتاب دې بس الله دا کافی دا مونږ له دا کافی دا نور چې کومنه ضرورت نشته وای ما دا نبی له سلام په دې کې مونږ تصدیق وکړو چې هغه ویلو چې دا دا الله کتاب دې بسم الله بم وای چې مونږ کو نبی له سلام ایمان دې چې دا الله صلی الله کتاب دې بقایا احادیث سقانونی حیثیت مل لري نبی علیہ السلام دو حیثیتو یو حیثیت د نبی علیہ السلام د مخبر او د مبلغ دی او دویم حیثیت د دو نبی علیہ السلام د مطاع او د متبوع دی نبی علیہ السلام یوازې مخبر او پیغمبر نه دی بلکې نبی علیہ الصلاتو والسلام ورسره مطاع او متبوع دی و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله بلکه ورسره دا ویلې دي مخک شาศیب ذکر کل په خطبه کې اطاعت الله تعالی خپل موقوف کړل دی په اطاعت د امبيهو باندې مایو تیر رسول فقط اطاع الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د دې وجنه د شาศیب د عبارت ته معلوميږي چې شาศیب کمه عبارت ذکر کړل دی شاې وی چې په علووممي دی یو کې علمې حیث چې دی نو دا د ټولو علووم عمده دی او شرف دی عدهټ کې مونږ فې عام طور بس عد کوي تووای خو د عمده معانه دا د پااربه کې چې ما یو اومدو او ما یاتهېدو یو غمده چې دی نو مات نه دی قیمات ستې تهویل کېږي چې هغه بنیادي و په هغی بابانې تکیا د ټولو علومو اشرف د علووم نه غیل ح دی سوال دی چې اشرف د علومو خیل متفسیر دی ځکه هغ اشتغال به کلام الله دی ځې وای اشرف دو علومونا دے علاوہ دے تفسیرنا چی علمی حدیث اشرف د علومونا دی خو علاوه دے چانا تفسیرنا حضرت شیخ الحدیث سب رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چی تفسیر حاغا معتبر دی چې کوم نبی علیہ صلات و سلام کروی و علمی تفسیر ام دا حدیث شاخت دے تفسیر ادا سی دے دې په تفسیر کې غټ درې سيزونه دي یو کلام الله بل احادیث رسول الله حاضر اقوال العلماء دې درې سيزونه تفسیر جوړ شوې دی یو دی کلام الله کلام الله چې غوږمن باس نشته خو یو فن نه دی یو علم نه دی یگینینو من غاکپایو علم کی شمار کو او کلام اللہ دی او غو مخلوق علمونه دی چې موږ مدون علوم وایو زم شخ تل متفسیر چې جڑ شوی دریم دوی مایسا اغه اقوال الرسول أقوال او اقوال صحابه او دریم اقوال العلماء دی او اقوال العلماء أقوال مقابله کول شي نو هغه وتن او باسه اقوال العلماء له شنو پات چې کمنه اقوال رسول او قول صحابه چې د حدیث نه دي علمي تفسیر او تفسیر مهاغه متبر دي چې کوم د جنابي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم وی دې وجه نه ده شاد سے د قول توجيه شاد سے پدی کراوله ده و انها لمثل القران او اكثر يا توجي شراه خدا کړی ده داو ده دا حدیثو حدیث جمله دا نوبي شاتب نقل کړی دا په خپل بھارت کې ده دا دې ترجمه شراحو دا نقل کړی دا وا انه عالمسل القران دا حدیث په فایده کې پشان د قران دي په فایده کې پشان د قران دي او اکثر بلکی پایده کې د قران نقل زیات دي ځکه قارو قران کی کلیات تی دا غین ار سو فائدہ نشي غسته او په احاديث کی جزيات تی ار سو په ساغسته لشي فائدہ غسته لشي نو دای د دا تشویج کمنو په استفاده کی ور کړی راځنو تردا غزای پرشا سے فلم حدیث مقام ذکر کئ اما بعد فیقول العبد الفقیر الى رحمت الله اجز بنده محتاجا چیزا اللہ رحمد تا محتاج ده اغوی چی خلنم احمد ده علم دو بی ولیو اللہ اس کا ڈائریک میلوی کنا شاہ سبدا ذکر کردوی چی یقولو ولیو اللہ ابن عبد الرحیم دیکھے لوگو انتاکی تسکیئے نفس راتنا قرآن کیری لا تزکو انفسکوم نو شاہ سبدا ذکر کردو چی زمانم کو احمد دے واسے خلق راتا ولیو اللہ ہوئی المدعو کې راړو دد ووجات چې تتسې ننفس سر را نه شي اوتهقبور را نه شي مدوببيلي الله ابن عبد الرحيیم عامله الله تعاله فضل العظم الله د سره د فضل معمیلو کې الله دمونږ ټولو سره د فضل معاملو کې ل که سرکو خو غ عامله هم الله تعالو معامله کې الله د دواړو سره د خپل فضل وجهله معله هممن نه عمل مکم او د ګرځې اخری انجامو نتیج نتیج دی دواړو دایم رمونه نه اللهې دواړه و ژت تبوي ان نه هم د تل علووم یقیت وهسهه هولووم علوم دي او او بللووم ژون دي د حکمت او د فلسف ځې شااخونه هغه ونې علووم دي د فقی احقامات ډېره ایصاب قییا ساتو باندې بهنا زنی علوم نید. یقینی علوم چه اغای یقین فائده که ده فلسفیزن شاخون ده حکمت نزری. او دارنگی قطعیات دی. ده ویچی کم علوم یقینی دی. نه انا عمدت العلوم تاکیاد آغا علوم یقینیو ورأسها او سردها غیر. ومبنى الفنون الدينيه و اساسها او د ديني فنونو بنیاټ دي مبنا او اساسيو ش دي موږ ویلو شاع سبادت مرادفات را وړي هو علم الحديث هغه علمي حديث ته شاع حدیث او تعریفم کې د علم حدیث سره علمي حدیث ته وې الذي يذكر فيه ما صدر من افضل المرسلين من او فعل او تقرير حالله هغه دی یس کروفی چې ذکر کوو شي ب کې اغ چې صاد وي د چانا من افزل المسلین صله ala الله عليه والله عالی ساب جمع نو ستو سلام نهسه صادر وي یعنی قول وي فیل وي یا تقیر وي نوعادس مجموعده دری زننو حقالو رسول افالو رسول تقاتو رسول نبی علیہ السلام خبر دی دی دی نبی علیہ السلام کارون دی تقریر دی نبی علیہ صلاة و سلام چه نبی علیہ سلام یو کار لی او پاگی غلی پاتې شوه دی ارادی پی نده کڑے لکا صحابی وی ما نبی علیہ السلام په حضور کې دا کار کو نبی علیہ السلام پی پا غلی پاتی شوه دی دا دا تقریر رسول ویلے کی فاییا مصابیح الدجا و معالم الحدا و بی منزلت البدری المنید حدیثو شان او شرافت ذکر کوي دا حدیث نو مصابی حدجا دا دیوی د تیری دی دنیا کې ټوله تی د دجاج کومو سخت تیری ته ویل کیږي دا ستیارا ظلمت اللیل چې فيه صحابن ولا یرا قمر ولا نجوم چې دا ستیاره د شپې چې سره د شپې نو ورځې یومي او مشپا او مریض دا نو تکا تورا تپاکا دا او نستور اخکاری او نستو گما اخکاری نفاهیه مسابیه و دجا دنیا کې دغه غشان دی تیری دی نبی علیه السلام دا احادیس و نبغیر دا تیری رانا که دلی نشی دا ڈیوی دی, دی تیری و معالم الحودا. او د هدایت نخی و علامی دی معالم زائی دا پوی و زائی دا اغسطلو تا ایلی کیی نخو تا امیلی کیی و معالم الهدا او نخیدی او زایون دا اغسطل دا هدایت تی و بی منزلت او دا چه گمدنو پا منزلت سوارلسم سپگمه دی و تیارو که دا سوارلسم سپگمه سنگرانا که و زیلت زکرکی من انقاد لها و بها فقد رشد وحد دادا دا چېتاب دا وکړه د دی روایاتو او ځان سره یاد کو ساتل دد په هدایت شو مقصد رسید اولار یومونندله فقد رشه ده مقصدته رسې دوته ده اولار ومونندله خیرل کكثيریر او, او د توی خیر وړی شو بیر خیر ته وړی شو حاتې قمتته اشاره دهمن ط بیا هودایه ولا يذل ولا يشقى او ومن يوت الحكمة فقد اوتي خيرا نو دا هک حدیث دی نه حکمت ته ورست شاد سے وای او ومن اعرض وتولى فقد غوى وهاوى چاچ مخواړو اعراض یو کو وتولى او عمل نه مخواړو اعراض انکار یو کو وتولى او مخواړو عمل یو نو کو فقد یقینا دې گمراه شو او دې تبا شو هوا سقطا تبا شو برباد شو ومزاد نفسه الا التقصير او سوای نک خپل ځان لمګر تاوان فانه صلى الله عليه وسلم نه ها او امر و انذر و بشّر وزرب الامثال و ذکر وانها لمثل القران او اکثر نبی صلی الله والسلام چې کوم دنو د کریم نه الهوا یو قران کریم امرونه نه دی کنه نو قران کریم نه علاوه نبی علیہ السلام نه هاه امر نبی علیہ السلام د زونو کارونو نه نهي فرماي ليده او زونو حکم فرماي ليده و انذر وبشر او نبی علیہ السلام انزار کړي او تبشير کړي و ضرب الامثال و ذکر او مثالونه بیان کړي او نصیحتونه کړي و انه د نبی علیہ السلام بیان شوه شي زونو چي دي ولا مثل القران دا دا قران عمر او اکثر یا بلکې د زیات او بل د ترقه او اکثر بلکې دینه زیات کی دی ما توجیه دا چې ان ه اللهمثل القران په افاده کې او فائدہ کې چې فائدہ کې دا د قران عمر او اکثر بلکې زری زای کید قران نه فائدہ زیات اور کی دوجې تشریح نه او د ساده یانه چې قران کریم غاما غمت نه ګرانتی اده هغه دې سره دا نو سانتیا د نو فایده په ستانه باندې میلاویږي و ان هاذل علم له